Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa, wa salatu wasalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ndipo Islam inaofuata sasa ni sehemu ya tatu kati ya ile hadithi ya 3 hadithi ambayo tunaendelea nayo. Ah mtume akaendelea kueleza nguzo tano za dini ya Kiislamu akasema waeeta izaka na kutoa zaka yani miongoni mwanguzo za dini ya Kiislamu ni kutekeleza swala so au nguzo nzima ya kutoa zaka na zaka kisheria maana yake ni ismun liqadri makhsusin ni jina ni ambalo lina, ni, linatolewa kiwango maalumu. Ni mali mahsusi kutokana na mali maalumu yajibu au tajibu sarfuhu ni lazima mali ile tolewe ni asnafi mahsusa kwa kundi la watu maalumu ambao Mwenyezi Mungu amewaeleza kwa masharti yake. Na zaka ndugu zangu katika imani mbali na kuwa ni nguzo nzima ya dini ya Kiislamu. Vilevile zaka ina faida nyingi sana. Wakati Muislamu anapokuwa na mali mali ile ikafikia kiwango cha kutolewa zaka ikazungukwa na mwaka ikakamilisha masharti yake basi ina faida nyingi sana ambazo Muislamu atazipata na miongoni mwa faida hizo za kutoa zaka ni kwamba zaka ni sababu min asbabi wasi rizqi almuzaki yani zaka ni miongoni mwa sababu za kukunjuliwa rizki kwa yule ambaye anatoa. Yani kwa hivyo kwa maana ni kwamba Muislamu wakati anapoitoa zaka inakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kumkunjulia mali yake kuwa na mali ya kutosha. Ni, kwa hivyo kwa maana hiyo ni kwamba yeyote ambaye anataka Mwenyezi Mungu amkunjulie mali awe ni mwigu wa mali basi awe ni mwenye kukithirisha kutoa zaka. Vile vile miongoni mwa faida za zaka ni tuqawwi rawabit al-ukhwa. Yani zaka yaani huleta udugu au ujenga udugu yani wakati unapomsaidia au unapompatia mtu zaka ni kama kwamba umejenga alaka mzuri baina wewe au uhusiano mzuri wa wewe na yeye na udugu utakuwa na nguvu kwa sababu umemuunga katika swala zuri la kimaisha na hii ya kuunga udugu ikhwatul kirami ni miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ametuelezea tu tuya, tuyafanye ili waislamu waweze kuwa na nguvu. Miongoni mwa faida za zaka vile vile tutfi ghadhabar kwamba zaka ina tabia ya kuzima hasira za Mwenyezi Mungu Na ili ndilo swala la msingi. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hasira zake zinapokuwa nyingi a kutoa zaka ina kuonea sababu mwafaka kabisa ya kuzima hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Miongoni mwa faida za zaka vile vile min akbar asbabi dukhulil janna Zaka ni miongoni mwa sababu kubwa za kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu wataala. wa Ta'ala Miongoni mwa faida natumaini kwamba ni faida tano tahfadhu amwala min atalafi wa min alhusadi Zaka vile vile huifadhi mali kupotea yaani mwenyezi huitia nema mali ile ikawa haidhuriwi na kitu chochote hakuna waizi wataivamia mali ile wala hakuna madhara yoyote ambayo mali ile aa, ya itapata kulengemana kwa mali ile hutolewa zaka kila inapofika mwaka na vile vile mali ile huifadhi mali, zaka ile huifadhi mali ile kutokamana na mahasili Sabu muislamu lazima aelewe kwamba katika maisha yake yamezungukwa na watu wa sampuli sampuli kuna wale ambao ni wazuri na vilevile kuna wale ambao ni mahasidi ambao hawataki maendeleo yako au kitu kama kile. Kwa wakati unapoitoa mali yako kuitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya mali ile kuhifadhi kuhifadhiwa na mahusadi vile vile kuhifadhiwa na talaafu yani mali ile haitakuwa na tabia ya kupotea kama watu wengi Ambavyo mali zao zinapotea na hawajejua sababu inaofanya mali zile ziweze kupotea na siri iliyoko ni kwamba mali ile haitolewi inakuwa ni sababu Mwenyezi mgu mali ile anaipoteza vile vile miongoni mafaida za zaka ni kwamba Um, min akbar asbabi za al amradhi wa afati fil mujtama zaka ni miongoni mwa sababu za kuondolewa maradhi katika jamii yani jamii ambayo inajitahidi kutoa zaka au fardan kama mtu binafsi akiwa na tabia kutoa zaka basi mtu ule huepushwa na maradhi mengi sana na imekuja hadithi asema mtume alaihi salatu wasalam da'u maradha kum bi wa, wa, wa watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Yaani mgonjwa ukiwa unae, miongoni mwa dawa ambazo mtume ametufundisha ame kwamba uki, ukifanya hilo utakuwa ni sababu ya mgonjwa wako kupona, mgonjwa yule kumtolea sadaka. Hadithi ya wa Albani katika Sahihul Jami. Kwa hivyo watibuni wagonjwa wenu kwa kuwatolea sadaka. Kwa hivyo Sadaka ni miongoni mwa sababu muafaka kabisa ya kutulkirami za kuondolewa maradhi katika jamii na vile vile maafa tofauti tofauti. Vile vile miongoni mwa faida za zaka natumaini kwamba ni faida saba tahmi fuqara min madhalati wa faqri was zaka ina tabia ya kuzuia na kuwahifadhi mafukara na kudhalalika. Yaani tuelewe tu kwamba sisi binadamu hatuko katika mustawa moja kuna wale ambao ni maskini kuna wale ambao ni mafukara hivyo zakaa ina tabia ya ku ya kuzuia wale maskini na madhila yani udhalalifu mbele za watu kuonekana wanaombaomba kuonekana wamepanga foleni kwa sababu ya kitu kidogo kwenye jua Haya ni madhila lakini wakati zaka inapotolewa ikalengwa kwa mtu baada kukamilika na, nisabu muayana basi inakuwa ni sababu ya mtu yule kukirimika katika jamii na kuweza kuepukana na madhila kama zile kwa hivyo ni jambo la umuhimu ndugu zangu katika imani kuweza kulijua hilo vile vile ningependa kueleza katika faida hii a, katika nguzo hii ya tatu ita uzaka Uh, kutahadharisha wale watu ambao wana tabia ya uh, kuzuia kutoa zakat. Yani kuna watu mali wanazo Mwenyezi Mungu amewajalia alhamdulillah lakini mabakhili. Mwenyezi الله Subhanahu wa taala amewakemea kwenye Qur'ani katika Ali imbran, asema Allah Subhanahu wa taala um, a'udhu billahi minash shaitani tahsabanna alladhina bima wa lahum wala mustadani kwamba wale ambao wanafanya ubakhili kwa yale ambao Mwenyezi Mungu amewapa miongoni mwa mali kwamba hiyo ni heri kwao bali huwa sharrul lahum Mwenyezi Mungu anasema bali hiyo ni shari kwao wao sa utawaquna ma bakhilu bihi yawm asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wataadhibiwa na mali ile siku ya kiyama vile vile Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani vile vile katika surati Tauba asema a'udhu na minashaitan rajim walladhina aknizuna adh-dhahaba walfidhdha wale waluna tabia yakrundukiza au kujiwekea dhahabu na fedha wala yunfiqunaha fi sabilillahi wala hawazitoi dhahabu zile na fedha zile katika nji ya Mwenyezi Mungu akasema fabashirhum bi'adhabin alim baswapatie bishara ya adhabu inayoumuza na wangoja siku ya Akasema Mwenyezi Mungu yawma yuḥma 'alayhā fī nār jahannam sikū dhahabu zile na na fadhā zīli katika moto wa jahannam fa biha bihā Wakawa watapigwa na tatpigwā nazo, tanyawashwā nazo katika nyusu zao, wajunubuhum na katika ambavuzāw zao, wadhuhuruhum na katika migongo yao. kisha mwezi mungu awambee hadha makānastum li Haya ni yale mlilokuamkiaweka kujiwekea duniani na hamkuitoa fadhu kuma taknizuna onjeni adhabu ya vile ambavyo nyinyi mlikuwa mkiviweka hamvitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelewe kwamba wakati Mwenyezi Mungu wanapokumulika akakupa mali kuna sehemu maalumu ambayo si mali yako bali ni mali ya watu wengine ambao una haki ya wewe kuweza kuwapatia Ah uh, tunaoomba Mwenyezi wataala wa Ta'ala atujalie atuweni wenye kutoa insha katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuomba tu uweze kuwa na mimi katika sehemu ya nne katika hadithi hii ya tatu ili tuweze kukumbushana mengi zaidi sallallahu wasala alaihi wasallam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al wa rahmatullahi wa imeletwa kwako na uongofu.com